Дивився то на скляну стелю читального залу, то на вікна і не знав, що йому робити. Написати смс Андреа, аби розділити своє піднесення з нею, зателефонувати науковому керівникові чи перечитати біографію Штукенгайзена ще раз. Однак ні писати, ні телефонувати причин не було. Власне, не було чим ділитися, крім захвату молодого науковця від того, що він натрапив насправді цікавий матеріал. Та що там? Здається, він натрапив на цілу жилу, нерозроблену жилу золота. Ого! Тільки і повторював він про себе Гартаючі сторінки біографії. Ого! Власне, нічого такого недзвичайного Стефан Лянги ще не відкрив. Відбулося перше знайомство з об'єктом його дослідження. І воно, як водиться, серед людей емоційних справило на Лянге належне враження. Отже, Себастьян Миколай Штукенгайзен народився на початку ХХ століття на Лемківщині, в селі Дукля, яке тепер уже належало Польщі. Його батьками стали відомий поміщик християн Штукенгайзен і Анна Марія Штукенгайзен з дому Лемішка. У біографії писалось, що він був пізньою, хоч і дуже сподіваною дитиною. Християн Штукенгайзен пошлюбив юну Анну Марію, коли йому було 52. Його перша дружина померла від сухот понад 20 років тому, так і не подарувавши йому спадкоємця. Оповідач розповідав, що Анна Марія вразила поміщика своєю вродою, і обдарованістю царині мистецтва. Він узяв її спершу на опікунство, а далі, дотримавши всіх необхідних звичаїв, повів до шлюбу на превелику радість обох сторін. Довгоочікуваний первісток з'явився 22 лютого 1903 року Розказували, що в той день одночасно йшов сніг, падав дощ і світило сонце, породжуючи кілька веселок водночас. Дитинство молодого Себастьяна минуло в достатку. У нього була нянечка, власний вчитель із музики і поезії а також Товариство місцевих хлопчиків-пастушків. Окрім сільських дітлахів, Себастьяну бавитися було нізким, тож батько їхній дружбі не перечив. Вже з дитинства Себастьян підкорював серця оточення своїми розвагами і словами про нього казали, що Господь йому язика медом помазав. Слухати його було все одно, що пити чистий мед. Він упокорював мешканців Дуклі своїми оповідками, які чув від мами, або й вигадував сам. Червонощокий, кругловидий Себастьян привернув серця всіх від старого до малого. Діти теж ради вітали Себастьяна і завжди охочі гралися з ним. Старший Штукенгайзен дбав про те, аби син дістав належного світу, тож запрошував різних учителів то з Львова, то з Кракова, аби ті навчали його танцям, живопису, історії та математиці. Християн Штукенгайзен був знаним меценатом і щирим благодійником. Так його коштом утримувалися кілька українських аматорських театрів,